Ce se cerne prin văluri subțiri de ceață Și-a așternutul rece pe ulițele străvechiului târg Sub povara grea beznei felinarele clipesc rar Din ochii pe jumătate dormiți. Pe coama dealului și în genunchie poalele la porțile târgului Se arată strângând sub braț o umbreluță greerașul Jimini Singurul drumeț în ceas târziu de noapte Încotro hoi nărești, Jimmy. Cum mine vorbești? Ai face mai bine să-mi citi o până spre capătul uliței. Mă plictisez singur. Doamne, ce noapte! Haide! Întunericul și se să repede aripile peste târg. Caselă a fost parcă înghițite de umbrele nopții. Nu se mai zăresc nici stâlpii felinarelor. Vezi să nu iei în brațe. Dar iată, navigând pe oceanul acest beznei, ne apare în față ca un far străjuind pe coastă o lumină. O ușor la fereastra casei dumnealui a bătrânului Gepetto, marele meșter de păpuși. Și orologii. Exact. Îți mulțumesc. De-aici o să încerc să mă descurc singur, mă strecor prin gaura chei. cu bine Figaro, ai tras vorul la ușă? Nu ne-a fost că Figaro. Uite ce minunății de păpușa a ieșit! E gata? E zbide! Bravo! Omulețul de lemn e gata! Să cânte toate orologile! Omuleț de lemn, ți-aș da suflet din sufletul meu să poți vorbi și râde și plânge. Un nume spui? Da, bine Să-i spunem Să-i spunem Pinocchio Pinocchio, Pinocchio! Pinocchio! Dar s-a făcut târziu oh! La culcare, Figaro O noapte bună O mestere ah, bună Da! Bine! În sfârșit, acum îmi poate închide și giminiul un ochi. Oh. A apărut un ochi de așa în casa mesterului de păpuși. Pinocchio! Nu răspund. Orologiile astea nu mai au somn. Liniște s-a Oh Dacă și Pinotiu ar sfărâi ca bătrânul Gepeto, mi-aș face chiar acum bagajul și-aș explica în lume. Asta pe-o scară nevăzută, o S-a oprit la capătul lui Pinocchio și, atingând păpușa cu bagheta magică, i-a dat viață Iată că ai intrat și tu în lume, Pinocchio Îți doresc din inimă fericire Fericire? Dar ce asta? Să crești mare și sănătos, să înveți carte și să-ți luminezi mintea. Și încă ceva, să asculți întotdeauna de glasul sfătuitorului tău. Gimini va fi sfătuitorul tău. Câte cinste! Figaro, Figaro, ce se întâmplă aici? Au, au intrat, hoți! Hoți? Dăm pistolul de superne. ce a fost asta? Încă am cam tremură pistolul. Ah, privește, priveste, se mișcă. Visezi, Figaro? Nu, nu, tată, oh. mă mișc cu debarat. Uite, pot zârî, hopa, pot uh. Ai de lemn cu suflet. Fi binevenit în casa bătrânului meștea de păpuși. A doua zi, Pinocchio, întovărășit de Jiminy Străbătea ulițele târgului În drum spre școală Greerașul își luase în serios Îndatoririle Dar iată că înainte să fi făcut Jumătate din drum La un colț năstrușnica păpușă A meșterului Gepeto Fu ochită de două pușlamale Vulpoiul Ionică și vicleanul Motan Gideon Ți-a te uită tu vezi ce văd eu, Gideon? Hello? o păpușă care umblă O păpușă vie, fără Închide oi, Ki Gideon, și încearcă să visez Băiat Băiatul ăsta poate fi o avere pentru noi Ce avere? Deschide de Gideon, și citește acolo Miau. Teatrul de păpușa lui Stromboli prezintă ultimele reprezentări. Oprește-te! Acum ai înțeles? Vindem păpușa lui Stromboli Miau, plan uite se apropie oh, Trebuie să intrăm în vorbă cu el, dar cum? Închide oechii, Gideon, și așteaptă Întindem bastonul și... Oh, oh, oh, oh, vai, vai, tinere, te rog să mă ierți ce mai stai, Gideon? Deschide ochii și ajută-l pe lui să se ridice. Cu cine avem o mă rog? Pinocchio! Oh, ce profil! Dar dumneata ești actor din nascare. Locul dumnei e la teatru. A, nu, iertați-mă, dar eu trebuie să mă duc la școală. La școală, ai spus? Da. tu cariera. Și pe urmă școală <gă -și> Acesta este drumul Ascultă-mă pe mine Stai, închide ochii Și încearcă să visezi -n -n -n. Nu, Tugideon Teatrul plin Luminile se sting Se sting pe rând Se ridică cortina A fi Sau a nu fi N-ai vrea să-l faci pe nemuritorul Hamlet? A? Credeți într-adevăr că eu... O să te acoperi de glorie Dar să nu pierdem vremea tinele Urmează-ne Cu pasul acesta începe marea dumitale carieră Ține minte Deschide ochii Gideon și hai să mergem Calea. Rămâi cu bine, Gimini! Cu pasul ăsta începem! să mai după urmele lui și nu-l slăbesc o clipă. În ziua aceea, la ora când umbrele serii cuprinsese iar târgul, un bătrânel privea îngrijorat în lungul drumului. Ce-o fi cu Pinocchio să știi că l-o fi pedepsit la școală și-l ține peste ore. Dacă, însă, bătrânul meșter și-ar fi aruncat ochii măcar pe unul din zecile de afișe cu care erau căptușite zidurile târgului, ar fi aflat că... Astăzi, are, prima reprezentație extraordinară cu Pinocchio, senzațional! a a Cum a dedică Umberto? Să mi mi mi mișcă singură? Așa zice. Fara fă Așa zice. Să vedem! Eu vedem! E o Nu există așa ceva! iată pe Pinocchio! Sunt și joc, sar pe loc, fac și piruiete Fiindcă zviul, multe știu, dansuri și plete! Când mă înclin, nu mă țin, desfor sau cortină Sufletam că vă spuneam, inima mea e plină Bravo, bravo, bravo, bravo! bravo, bravo, bravo. bravo bravissimo Mua. Mua, băiatul ești artistul glumă, mă dau un vânt după tine. Îmi pare tare bine că sunteți mulțumiți și acum dați-mi voie să plec. Să pleci? U Ua! Uaaa! Ua! Unde să pleci, covalerule? Acasă. Acasă vrei? Da. Poftim acasă, suplecelule. Intră! Ha! Este al eu! Târgul ăsta e prea mic pentru noi. De mâine începem să cutreleam lumea. Paris, Londra, Monte Carlo. Publicul ne așteaptă. Și când o să fii bătrân și nu o să mai poți dansa, ce mai foc o să fac din tine? Nu, nu, nu, nu vreau! Nu vreau să mă Noapte bună! Come on, În vreme ce Pinocchio, prizonier în colivia lui Stromboli, își pierduse nădejdea de a-și mai vedea casa, Jiminy sta trist pe o statuie din mijlocul pieții, zgribulindu-se sub umbrela pe care șuvoiul de ploaie o ciuruise pe jumătate. Deodată însă, zări ieșind pe porțile târgului căruțele care transportau circului Stromboli. O pală de vânt îi uflă umbreluța și nu știu cum se trezi într-o clipă agățat de ultimul echipaj. că n-o să mai fie nevoie de mine. De ce nu te-ai dus la școală, Pinocchio? Spune-i adevărul, Pinocchio. Ah, păi... În drum spre școală mi-au ieșit în cale niște arătări ciudate cu ochi mari, roș și m-au fugărit cu topoare. Dar Jiminy unde era? Jiminy? Păi... Pe el l-au băgat într-un sac. Ah, Pinocchio! Ți-a crescut nasul cu o palmă. Și ce s-a mai întâmplat apoi? Păi când am ajuns în piață, am căzut și eu și Jimini într-o prăpastie adângă pe care nu știu cine ne-a scos-o în cale. Doamne! Uite nasul! Vai! Vai de mine! Nasul meu! Ce s-a întâmplat cu el? Poate că n-ai spus adevărul. Jur, jur, am spus tot adevărul! E? Dumnezeule! Pe nas a început să-i crească scoarță! Ba chiar ramuri și frunze! U uite, îmi și un cuib de pasărele. Pinocchio! E de adevărul? Am să-i spun, Jimine, am mințit. Ah, în sfârșit, acum mai semen cu Pinocchio. Vezi, Pinocchio, minciuna crește, crește ca nasul în mijlocul feței. N-am să mai mint niciodată. Mm, să te cred? Bine. Și acum, du-te acasă Uite, îți deschid cu bagheta lacătul coliviei Ah, liber! Haide, Jiminy, mâine o pornim din nou pe drumul către școală Dar drumul spre casă trecea prin fața unui han. La o masă afară, vulpoiul Ionică și vicleanul motan Gideon sărbătoreau afacerea pe care o încheiaseră cu stromboli. Închide ochii, Gideon, și ascultă! Îți place muzica asta? Aici? <laughs> Îmi place Dar nu pricep De ce spui atât de des Închide ochii, Gideon Ca după ce-i deschid să văd cum grămăjoarea de galbene a mai scăzut Nu fi prost, Gideon Nu avem aceeași pungă Ei, Dar dumnealui ce vrea Se poate, boierilor Se poate Văd că ați încheiat un târg N am un de parale. <laughs> Asta nu merge, Dumneata parale? Ascultați la mine, am pentru Dumneavoastră o afacere strașnică. Știți, am nevoie de copii. Copii. De copii lene și răi din aceia care ah, trag chiulul la școală ah, ah, ah, Pentru fiecare exemplar pe care mi-l aduceți, ah? vă dau 3000 de galbeni <fie> Apoi încarc <fie> pe toți într-o căruță și îi duc în insula plăcerilor <fie> e, Cam ,ă, periculoasă afacere <fie> Legea, legea, ce zice? O, o, nici vorbă Vezi, dumneata, boierule, băieții nu se mai întorc niciodată așa a? cum au plecat a? A, a, a a a? He, Ce spuneți, domnilor? Batem labă? La miezul nopții, nene, la miezul nopții Gideon, deschide ochii Spune-mi ce vezi o popușă care umblă. Ei, drage, Dar ăsta e chiar Pinocchio. Oh, oh, oh. <oose> oh, ce plăcere să te vedem din nou. Ce mai face marele actor? Nu mai <oose> sunt actor. Mă apuc de învățătură. Stromboli s-a purtat cu mine groasnic. M-a într-o bolivie! Vai, vai, dragul meu Trebuie să te fii îmbolnăvit de spaima Dar da, rău, rău de tot Ia, ia, stai, ia stai. Da. Nu, nu, nu, nu, nu, spun, nu spune nimic Stai, stai, stai Știu ce trebuie ce? Ai nevoie de o vacanță O vacanță în insula plăcerilor Cere. Giuseppe, ai luat ghidul insulei? L-am luat. Alegeți. ți Douăsprezece bulevarde pavate cu turte dulce, pe marginea cărora cresc copaci de zahăr. Bomboanele, năpădesc ca buruienile. 30 de râul de sirop de smeară. Nici nu vine să cred că-i adevărat. O viață întreagă. Nu m-aș mai mișca de aici. Bă, nu te mai încânta de fleacul. Hai mai bine să ne distrăm ca oamenii mari. Da. Poftim? Fumezi? Uh, nu? Na? Eh, atunci ia o țigară. Da. da. Ce? -o travă. Da. Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? cap! Ce? Ce? dacă? Da, ce? Ce? Ce? la custa asta. E sfătuitorul meu Mor de râs tineca... ha, Cum, micule? O să te învețe pe tine ăsta Ce să faci și ce să nu-l faci? Ha, ha. Dacă e așa N-am ce discuta cu tine Te las Feștilă mă cheamă Fești... Feștilă Feștilă, de rău nu pleca o, Unde pleci? Un... Vezi, Jiminy, vezi ce-ai făcut? Feștilă era cel mai bun prieten Derbedeul ăsta, cel mai bun prieten? Pinocchio, vin o fire. Nu știi ce te așteaptă! De ce mă așteaptă? Vin de la porțile insulei și ce-am văzut acolo m-am îngrozit! Pe coverta vaporului cu care o să te înapoiezi se înghesuie o sumedenie de măgăruși, dintre care unii mai poartă pălărioare și ghete! Lasă-mă, Gimini, Sunt scornel de aletare. Ah, Unde o fi veștilă? Păi Ai sunat! to reach my Depărtarea până la țărmi era mare Înotând cu disperare, Jiminy obosise într-atât încât trebuie să se urce de câteva ori în spinarea lui Pinocchio Ca să nu l înghită valurile Odată ajuns la mal, cei doi fugari și începură călătoria spre casă Dar urechile și coada de măgare ale lui Pinocchio îl făceau jocuri a trecătorilor Așa că au hotărât să călătorească noaptea Și într-o noapte Văzur în sfârșit luminile târgului Și nu după multă vreme băteau la poarta casei meșterului Geppetto Dar înăuntru nu găsirea pe nimeni O scrisoare adusă de vânt Îi încunoștință că bătrânul Geppetto, însoțit de Cleo și Figaro Plecaseră pe urmele lui Pinocchio dar pe mare, bărcuța a fost înghițită de balena monstru, spaima adâncimilor. Așa că acum cei trei drumeți pot fi găsiți în pânte cu balenii. Pinocchio suspină cu durere. Ce rost mai are viața fără tata?" îi zise, și hotărâ să se scufunde în fundul mării pe urmele lui. Jimini nu-l părăsi nici de data aceasta. Figaro, nu ti se pare că nu mai avem mai. Pa ta, meștere! Atenție, meștere! S-a prins un pește în undiță! Al doilea pe ziua de azi o să murim de foame aici în burta balenii. Avem pentru trenul Gigaro. Uite, am prins unul mare. Pistănii, dar asta e Pinocchio! Cum? Pinocchio? Omulețul meu cu suflet. Tată, tată, ce dorme a fost de tine! Pinocchio! Da. Da unde ah. ai umblat? Doamne, ai și coadă! Am să-ți spun totul, dar mai întâi trebuie să ieșim de aici, să aprindem un foc mare. Figaro! Figaro! Da, da, adume ha? resturile bărcute cu care a ați fost înghițit. Da, da. Trebuie să ardem totul. Hai. Da, da, da. A, a, da. așa, da. așa. așa. așa. balena o să se sufoce și o să strănute. A și început! Figaro, să nu uităm pe Cleo! Okay. Ah! Oh, oh, oh. Eu, trăiești? Da, da, tată. Iată-ne din nou împreună. Ei, dar cine este călătorul acesta din sticla pe care valurile mării au aruncat-o la mal?